Чудомир, дъскалицата, тя не е на секретар бирника Балдаза му, дето ти бях изкореспондирал, порано. Онази се ожени за инспектора, и той си я настани в градана, служба, да му е наблизо. И другата, дето получава белите писма и дава, бакшиш по едно левче на дяда Лучара силния, не е. Тази е нова, от друга, Окория е и се казва пенка. Свършило момичето преди три години, ама си било. Кветачка в града, защото няма място по селата и голям наплив има от дъскалска интелигенция и защото си няма ни вуйчо владика, нито да спусне някому нещо в джеба. Кога дойде в село, главата и кратко беше кадрава като на поповото куче, ама мина се не мина месец-два, и козината штръкна, защото и кратко се свършила хандулацията, кай секретарбирникът. Абе а бе кога я назначихме СНС, бая ми фащаше око, пък сега се развали. От момичето и на света посница за мяза, дума председателят на училищното. Водата ли не е кратко я радис в село, или климата ти кратко не понесе? Каква ти вода и каква ти клима, бекмете, обажда се дядо Лолчо, парици си няма момичето. От три месеца плата не е взело и хляб и орехи яде, само. И ти да ядеш само постеливи орехи, такъв ще станеш. Кирията си не е. Платило момичето и дърва си няма, а дрехите му тънки, тънки като паяжина. Оня ден, когато идва околийският ти артиса от прасенцето, па и кратко занесохва. Един вестник малко и като и кратко го подадох от вратата, и заглозга кокала. Сиромашинката. Гледаше уж, че се смее, ама не му е до смях на момичето, а ми зъбите му. Май длъжки, та за това се показват все. Какъв ти смях! Хич човек, дето не! Може един лев да ти развали, дето е речено, досмях ли му е. Навълча Карамилчов на сватбата уная е неделя рекло и то да иде, хорода, погледа и да се порадва, че като затънало до бабини гинини в кълта, дърпало се горкото, напъвало се и не може да излезе. Не стига това, ами, отгоре и кратко се спуснало гининото куче, ще я изяде. Оплашила се за завалията, измъкнала се из крисавицата и бяга, бяга, ама по, чорапи. Обувките и кратко там останали. Бяга и плаче, а е момчетията там гледат и се смеят. И не само се смеят, а ми викат, ооо. Като на вълк викат, поразниците разниците проклети. искали се, да скаличке, питаме аз, а тя, мъничко, кай, дядо лолчо, малко се поизцапах, а ми иди, моля ти се, да извади обувките, че останаха там. И бърше очи. Отидох аз, скарах се на хлапетиите, занесох и кратко обувките и, и кратко думам, такъв е светът, казъм. Такава ни е залюляла нас. Сиромах ромах ви си, думам и кратко, и в кълта ще затънеш, и кучетата ще те лаят и отгоре на той пък хората ще, ти се смеят и ще ти викат, о-о-о. Толкус.